90.7 Radio Bagu Good morning, la ràdio amb més èxits Ràdio Begú life, ahead, La sintonia del mar Ràdio Begú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 L'energia i la perseverança conquereixen totes les coses. Benjamin Franklin Despertar, somiar i viure. Una introducció ara en el tema l'energia i la salut. D'acord a la medicina tradicional xinesa, el Qi és una energia que flueix contínuament per l'univers i l'interrupció del seu lliure flux en el cos és la base de trastorns físics i psicològics. Mm, hem de fer que el xiu flueixi per tot arreu. Si sí, diuen que es poden alliberar bloquejos i inclús curar malalties, deixant que el flux del, del xiu circuli d'una manera homogènea pel cos. Fent un exercici físic, per exemple, seria una manera no?, de fer que flueixi sí, el xiu. Però és el que diu també Julià, depèn lo que hi ha a l'esperit que és el que ha d'acompanyar el teu estat, la teva actitud, no? Si tu fas un esport, fas, per exemple, per dir aeròbic i ho fas, vinga, i tal, de vegades sembla que si sí, molt bé pel cos, però mentalment has agafat molta tensió. Però produeixen endorfines, l'esport, i les endorfines són... Uh -huh. s'incideixen en l'estat d'ànim. Clar. El que passa que per fer un símil no, de, lo que diem, de lo que estem comentant. No? Hi ha gent que fa esport i té un caràcter molt agressiu, molt nerviós. Mm. Tots sabem, esportistes que tenen... El... Hi ha d'altres... <ríe> si me'n veuen al cap. Sí, hi hi han d'altres que tenen una, una actitud molt més i fan el mateix, la mateixa mm. feina, o millor, sense alterar la seva energia bàsica. No? Hi ha molts bons esportistes que s'han fet malbé precisament per això. Mm. perquè no tenen el caràcter o l'actitud i després és com allò de... És com una estratègia, no? Si tu no, no saps tenir el, la teva energia, els teus nervis al, al puesto, doncs de vegades una mica i acabes fent que el teu equip perdi. Oh. Precisament per això. Si o sigui, a sota de tot ha d'haver una actitud, mm. una freqüència, que estem dient, no? La ciència occidental no admet el concepte del chi o l'energia vital com un fenomen real, ja que no és mesurable i en cap dispositiu i els seus efectes poden ser explicats com a sugestió. La controvèrsia al voltant del chi està relacionada amb l'explicació de la seva operativitat com a resultat de la intervenció del chi com un fluid immaterial o energia diguem de la salut occidental no? que de vegades mm. tot ho pot mesurar i tot vol, i és no té gaire creença, ara cada vegada més però són una mica en aquest sentit amb la globalització aprendrem de les altres civilitzacions també Clar, hi ha mètodes com per exemple el xicum mèdic que mm. proclamen que poden det detectar i manipular de forma directa el xic i, i fins i tot ai perdó, que això de manipular el xic fa gràcia si sí, no sé si heu vist alguna vegada que fa, per exemple, la manipulació en Qigong, no? que jo he vist inclús operar sense anestèsia, només amb la imposició de mans. Obre la persona, l'opera, i es preteu les mans, i o sigui, tenen un control de l'energia realment. És com si diguéssim el tema també de la l'acupuntura, no? que realment abans ningú creia en certa manera i ara tothom jo tinc una amiga que fa molt bé acupuntura que diu la major part dels meus clients són metges i mm -hmm. gent de la salut que curiós <laughs> algo. i tant, tota aquesta informació se li ha de donar difusió que tothom conegui els beneficis i passa potser no estem preparats la societat bueno això és com tot no? de ser de mica en mica i sent flexibles i que tothom mm. també tingui la seva opinió que és molt important i tant Que tens ganes de tocar una altra cançó a Cesc. Sí, home, jo eu... em vulgueu tema, com que us vagi bé. Mm. Què, d'una altra? Sí, home. Vinga, home. Ja que estàs aquí. Després parlarem una mica de la respiració i l'energia. Home, no. Avui nit veig totes dibuixar sembla tot i real. Ens la terra com si fos amb mantega i sal. Em faig un mai i em distrec amb una mosca si sideral. Les notícies em cremen, no m'alegren i em senten fatal. i no crec que invertint en armes tinguem un futur. I sense opcions no hi veig al fons. El sol ni s'esborren i ens transformem en robots, consumid o boig, perdent el cap xec o tindre collons la cosa així, sí. o fotem-hi foc a sobre va, o s'asseca el riu sense aigua bé, i més ciment que encara hi ha verd, o tindre collons la cosa així, sí. o fotem-hi foc sobre va, o s'asseca el riu sense aigua bé, Precisament perquè no fem a la natura I tant sí, Els fluxos sí, sí. d'energia positiva Que s'han de mantenir uh -huh. La natura és una bona font d'energia eh? Tota Tota <ríe> Tota l'energia ve de la natura Un punt que toquem també per sobre de Que és molt important Per l'acumulació i per la Per equilibrar l'energia Que la gent diu, bueno, i això com es fa? Doncs hi ha un punt molt interessant Que és la respiració Que és la respiració és l'eina principal per conèixer el qi o l'energia vital. En la major part dels sistemes espirituals i terapèutics orientals s'inclouen mètodes d'atenció a la respiració o, en el, o algunes tècniques de respiració, per tal de refinar-la. No? En japonès donar la tendència polisèmica, amb aquest idioma, qi es tradueix a vegades com energia, presència, voluntat, salut o respiració. És com la, el tema de l'energia en aquestes cultures es veu com un baf, no? Els xinos diuen que el chi o l'energia vital és el que surt quan tens la, la paella al foc amb bullent i lo que surt pa, lo que, el baf aquell que surt diu que és el chi. Ah, mira. De les coses, no? l aura o això de la vibració, en certa manera. O lo, també es diu que és molt lo que és l'energia del sol acumulada. Que per això els aliments és molt interessant que quan menges algun aliment que sigui talment el més natural possible i que hagin intervingut sobretot el que és l'energia del sol, no? Mm, D'una manera natural. Madur. Exactament. Molt interessant. A través de la meditació i la respiració de tècniques en relació a treballs amb la respiració s'harmonitza i se pot desenvolupar energia natural de la persona i harmonitzar la seva personalitat i metabolisme. En el cas de que aquesta persona arribi amb un punt d'acumulació òptim, cosa que realment és molt difícil, perquè abans es feia tot això amb, una, amb uns entrenaments molt específics, doncs el chi el cos humà, tindrà un increïble nivell de flexibilitat i velocitat i força. I arran d'aquests canvis obtinguts, amb moltes hores de pràctica, i sempre amb la supervisió d'un mestre experimentat. Això qui vulgui més o menys introduir-se en aquest tema o així, doncs sabeu com eren fa dos mil anys com devia ser el món i com els realment abans els homes que practicaven aquestes tècniques doncs vist des del punt de vista d'avui som com superherois mm. perquè això ara no té cap mm. sentit o veiem alguna pel·lícula i de vegades diem bueno això és molt exagerat no? però de vegades la, la realitat supera la ficció abans hi havia homes mm -hmm. que realment tenien una energia que si només que has estudies una mica el tema de les batalles en l'antiguetat, i els, per exemple els mongols o així, i dius, bueno, com pot ser, no?, que era algo increïble i realment feien acumulació d'aquesta mm. energia. La civilització inca també és molt sí. impressionant en aquest aspecte. I a més barrejaven molt el que eren art marcial, màgia, alquímia, mm -hmm. i tot això feien una, una mica una barreja que, que quan ho mires bé dius, bueno, tot es, està molt relacionat, psicologia, medicina, perquè ara sembla que ho descobrim tot ara, no? Això és nou, això... Però quan mires cultures d'aquest tipus, te compte de que tot estava inventat. Mm. I la música. Sí. Hi ha molta gent que, per exemple, en tema de medicina, no, això és que has de tenir una titulació, i tu dius, bueno, però si fa 6.000 anys que existeixen les medicines tradicionals, mm. i tota la medicina que coneixem avui dia, la psicologia, té les bases en les, les arts marcials antigues, no? El que passa que, clar, com tots es desvirtua i la gent acaba fent qualsevol cosa. Però si vas una mica al tronc de les coses, trobes informació molt interessant en tot. amb una cita que si no jo me'n valo aquí a parlar i ens faltaran tres o quatre problemes i ha de fer vacances És això que no ha dormit molt aquesta nit però bueno, a mi l'energia de seguida ha vingut encès i m'ha posat una mica les piles és molt energètica eh? el Julià, això és el Julià que està aquí callat, no diu res però... Julià s'està posant una mica així mi, com que tela la veu una mica agafada gent que de tant en tant vol fer un esforç però, però la, la seva veu avui a mm. mi falta energia. Està sexy, avui està sexy. No? Sí, un altre tipus d'energia que un dia farem uns quants programes. Energia sexual. De fet, a l'hora de seduir les persones, ens sentim més atretes inconscientment pel, pels individus més energètics. Els que tenim magnetisme, ja que no tenim un cos de no, eh, Ni tenim... <laughs> Bé, bueno, uh, obrim aquí si volen trucar la gent i així, que no fem problema per tots. I estem esperant alguna trucada, que al almenys que ens dongui una despedida i que ens desitjés bones vacances i que vagin insistint perquè a veure si en la pròxima temporada doncs, doncs, ens uh, tornem a trobar. Molt bé, el telèfon del programa és el 972-62-4303. Despertar, somiar Despertar, somiar i viure. Aprendre sense reflexionar és malgastar l'energia. Confusi. Despertar, somiar i viure. Cesi, aquesta energia que tens i que transmetes amb la teva música, quan et podem veure en directe en el proper concert? Molt Molt bona pregunta. <laughs> Doncs, mira, que estigués lligat ja segur hi ha un a Setembre, a Barcelona, i, que és a Fridònia, amb un local, uns amics d'allà. I, no sé, si van surtin per aquí, doncs ens, el... ens mourem per aquí. No? Hi ha un de... Bueno, és que n'hi ha un parell que s'han d'acabar de... I millor que quan estigui lligat ja al sac, que llavors sí que donarem l'info. <ríe> Molt bé, doncs quan ho tinguis Però ho posarem a la nostra pàgina. Estupendo. I, i... Si farem difusió. I fent una crida des d'aquí. És si hi ha alguna persona, algun comerç o algun local de per aquí que vulgui posar en contacte amb la Laia o així, doncs... Això sí, m'ha... I pel MySpace... Bueno, MySpace és músic. Allà es poden veure tots els bolos que van sortint, no els vaig penjant allà, o sigui que... O Facebook, o no sí. sé, ens balloguem per aquestes reis. Internautes. Eh? Còsmiques. Sí, és una altra manera de fer, fer moure el chi. Sí, <laughs> no hi Fer moure el chi per la rei. vital o el chi es manifesta en l'univers de, de diverses maneres. Es manifesta amb la suma, suma total de totes les energies del cosmos, incloent la gravetat, el magnetisme, l'electricitat, l'energia solar, les zones de ràdio i les trucades per telèfon. <ríe> <ríe> Aviam, aquesta trucada, no sé si serà per nosaltres. Bé, bueno, no? bueno. doncs també es manifesta com a energia biònica que alimenta tots els vius. El xiu, l'energia vital per a l'organisme vivent, és el que l'electricitat per qualsevol aparell elèctric. Sense ella, és impossible que funcioni. Aquesta trucada li donem. Benvinguda. Hola, bon dia. Espero donar-los energia per tot el dia i el que té el d'any. Moltes, Moltes gràcies. gràcies. M'he portat una frase que m'agrada molt això del xiu i el xà, balla sa-xa-xà. i <ríe> el ca, baila, xà, xà, xà, eh? Que bona frase. És fantàstica. Home, que vaig trucar la setmana passada que encara anem a menjar la pizza. Ah, oh. doncs mira, que tenim un altre si vols. Se te van acumulant aquí al final m'hauràs de fer una festa i convidar-nos a tots. <ríe> uh, home, ja m'agradaria. <ríe> sí, però la podem fer amb això del moviment de los que cada... Perdó, diré una paraula, la pot dir paraula bassa. Jo, com que ha si aquest senyor, cert, que jo molt de... no el coneix a mi, però esclar, d'escoltar-la amb ell, sí, sí? Eh, Ha dit paraules alguna mica així, d'aquella manera que jo no els no, ho no solucir, però ho he dit bé. Com que aquesta gent agressiva del moviment, que no tots, tots miren dins d'aquest moviment, no? Ens han jodido, Ui. que som pacíficos. Los que somos que nos han jodido, que uh -huh. si podrem fer aquel com? No, no. no podria pas fer-ho, eh, quelcom, perquè t'hauria de formar un partit polític. Bueno, sempre hi ha diferents opcions en aquest sentit per canalitzar tota l'energia que podem dir d'una manera pacífica i positiva. Eh, bueno, m'ha agradat molt aquest tema de l'energia com que has dit, que jo us despediu, que avui és l'últim... Sí, l'últim de la temporada. Sí, esperarem. Esper A la espècie, si us puc escoltar, que encara estigui aquí dintre aquest, aquest moviment, no de... Sí de l'indignació d'aquest moviment, d'aquest món, que es molt massa de pressa, uh -huh. eh, m'agradaria que fessiu aquest, l'energia sexual. Ah, doncs mira, doncs acceptem totes les propostes i a partir d'ara que jo faig vacances que ja me les mereixo, doncs volem que a veure si la gent tu que anem per i els hi donen moltes molèsties se diuen temes per a despertar-se una de viure per la temporada vinent, a veure si ens fan un bon contracte i, i tirem endavant el projecte que tenim per l'any que ve i sobretot somriure. Sí, i amb humor també, també tenim algun programa ja preparat o amb la... Jo a vegades, a més de dir bon dia, vol dir bon humor. Sí, és que l'humor i el sexe també estan relacionats. Perquè el bon humor és, bueno, tot sempre a les nostres vides, perquè si no, com ho un gran filòsof el de l'antiguedat, però, sona, si potser, són una mort en vida. <ríe> <ríe> vale, Moltes Però gràcies som... i bon estiu. No bueno, passa perquè quan vulguis a recollir els teus set regals. Vale, gràcies. Tinc uh, un broes aquest, uh, Quique, jo, de la pizza. Sí, és aquí, sí, a Palafugell, davant de l'oficina de Correus. És la pizzeria de l'Aldo, es diu la pizza. Un bon ah, puesto. Ahir ahi a la nit vam anar a nosaltres. Ja ho he sentit. La pizzeria de Correus de Palafugell, gràcies. Perquè aquestes vegades potser sí quire, eh? Una abraçada. És burro, que burro català. Moltes gràcies, fins aviat. No, Quina energia, eh? On bueno, estàvem parlant una mica de l'energia vital, de l'energia aviónica, que és eh, l'energia que tot ésser vivent té i és en relació als aparells elèctrics l'electricitat per fer-la funcionar doncs el cos humà si no tingués aquesta energia vital si no funcionaria això que tots tot són bionics bueno no entenc molt bé diguem la que la bionica o la biologia o així, doncs, és un altre tema també no?, per un altre programa Sí si sí, s'ha d'aprofundir si sí, han d'agafar nota el que és la bionic Energia biònica, que és, és el flux, o seguir el que hi ha a tota la natura, el que estàvem parlant del chi i així, no? l'energia que fa moure el cos, perquè què és el que empeny la sang? Ah, ah los enanitos. L'energia <laughs> vital. que és el que aguanta els planetes entre si, saps? que no caiguin? Doncs en el cos també funciona tot igual. Tot lo que organitza i en certa manera fa que el cos funcioni, podríem dir que és aquesta energia biònica. Molt interessant. Hi ha tècniques com per exemple el Tachi Chuan, que busca restablir l'equilibri perdut mitjançant moviments específics que lubriquen les articulacions, enforteixen tendons i músculs, millora la circulació del fulix del cos, millora el funcionament dels òrgans i l'equilibri mental a nivell psicològic, emocional i espiritual. Això que el tai chi moltes vegades no és una etiqueta que es posa, no? Doncs això, què és això? Doncs és moltes coses, però en relació al chi, doncs és... La seva paraula ja ho indica. Tai és gran, chi és energia i chuan és puny. Tai chi chuan. Gran, energia, puny. Exactament. Molt bé. I com podem jugar amb l'energia? Bueno, de, de, es pot fer d'una manera inconscient o la Exactament, gent... Per la juguem. Primer has de crear-la i establir contacte, que ja, ja en sé, ja porta <ríe> molt de temps. Equilibrar-la, perquè l'energia és, és molt subtil i et diu que costa molt d'equilibrar de, o de... o de, en certa manera, controlar, entre cometes, i costa molt poc de desequilibrar. O sigui, és allò que la calma costa molt de tenir la no? i de seguida es, fa, es perd, és com si fas l'exemple de, de l'aigua, no? L'aigua perquè sigui totalment tranquil·la i tu puguis veure el fons, per exemple, amb un, amb un riu, en un llac o així, ha de ser un moment d'aquell, i després tires una pedra mm. i de seguida doncs, aquelles vibracions i si fa que es perdi aquesta transparència. Doncs la ment o l'energia funcionen així també costa molt d'acumular i de tranquil·litzar perquè has de tenir una freqüència adequada i després qualsevol cosa et fa despertar, et fa el rampell aquell que dius, bueno, ja, ja, ja he perdut aquell, aquell punt, no? Mm -mm. Quan, amb la música, quan estàs tocant també estàs jugant amb energia, no? Sí, sí, sí amb tot, suposo. Sí, l'energia està tot arreu. Sí, està a tot arreu. Qualsevol cosa, cosa que facis estàs jugant energia, no? Un parpadeo, eh? Sí. sí. Jo amb la música, el que sí m'he donat perquè jo amb la música no em faig molt, no sé si... No, no l'entenc gaire, no? Però a nivell de vibració, hi ha una música que la sents, per exemple, a l'estómac, hi ha música que la sens, I a debat es connecta amb la vibració i a lo millor no tens el sentit acústic. O dic, bueno, això... Però és com una vibració. No, no sé si, si... Sí, no sé, a vegades era amics com han dit, jo... No... He escoltat això, Déu, però jo no hi entenc la música. Jo no, no. no crec que sigui no entendre de música, sinó que la música és una cosa més i, i, i hi ha gent que li mou pues, més un tipus de música o unes vibracions o com li vulguis dir, no? Hi ha gent que li agrada més una música, jo què sé, tira una òpera, una altra li agrada més música clàssica, una altra heavy, l'altra punk, l'altra... Seria molt... tries, no? Es va belluguen coses i la gent diu coses i uh -huh. el que et mola, doncs, pues, pum, pues, tu agafes o no? ho sents o... Seria interessant establir una relació entre això que diguem, no? El que és la música per... que entra per la oïda, en certa manera, i el que és la que potser, millor, com deies abans, que entra per un altres mm. canals, no? Els Sí, perquè, per exemple, s'ha fet un estudi amb els nens que no tenen oïda i diu que s'entén la música a través de vibracions amb els llavis o amb les mans, o sigui, per la freqüència o el tipus d'ones, no? Mm. I això és una cosa que és el que estem parlant, de la, tal com s'emet i es transmeti s'arriba l'energia. Que maco. La percussió, per exemple, se sent <ríe> a... Jo, jo suposo que és amb tot, Vull dir, sí. és igual, mires una casa feta i, i sí. igual més la casa i... Mira, no t'importa, o igual et pares a davant la Sagra Família i dius, buah, aquest toma que s'ha pres. <ríe> I, dir que, però amb totes les feines, amb totes les coses, amb sí. tot és el mateix. Miraràs un arbre i diràs, este, aquest arbre mola un mazo. mirarà, eh, què fots? Tot sí. tu menges flors, què et passa? Si o no? <ríe> sí, cadascú és... Per això és tan important refinar aquest canal de percepció, no? Que, que no, no, no donar importància i anem com hipnotitzats per la vida, cadascú la seva història, i no ens aturem a dir, bueno, relaxa't i mira les coses des d'un altre punt de vista. No? Relaja't i goza. <laughs> bé, avui de passar poder ja cap al remei del dia, et sembla bé? Sí, doncs avui farem un, un remei per incrementar petits consells per incrementar l'energia vital. Que ens vols fer la base musical pel Remei del Dia. Pel Remei del Dia? Sí. No sé. És un remei... Feu-feu el remei, feu el remei <ríe> Bueno, jo vaig dient i, i en, en sé si hi hagués ganes de fer alguna coseta... Doncs que no, de... no hi ha música de fondo aquí. Sí, en tenim una, normalment, però si vols posar-hi la teva... Bueno, ah, tra... no sé. Les pots bueno, treballar avui, eh? Sí. Posarem uns acordes, doncs. Molt bé. Som Remei per incrementar l'energia vital, amb l'acompanyament d'en Cesc. Això serà interessant avui. Sí, és... M'he improvisat, també. Sí, és... <laughs> màgic. Doncs per incrementar l'energia vital, a part de la música, les vibracions i així, un, hem de fer exercici diàriament per descarregar i produir energia. A través de la circulació. Aquest exercici pot ser tan senzill com caminar. Mantenir el contacte amb la natura. assegurar nos tenir plantes al nostre voltant, visitar llocs naturals, crear espais de treball amb vistes a les zones verdes, perquè tot és el vivent emana energia. És per això que ens sentim renovats quan passegem per zones de molta vegetació. Tres, prendre temps en el dia abans d'anar a dormir per fer exercicis de respiració, meditar pregar cadascú la seva manera en què no entrem. Això renova la nostra energia posant-nos en contacte amb la font de la vida i és capaç d'equilibrar-la i renovar-la. Quatre, un punt donar nos massatges que puguin reequilibrar el nostre organisme a nivell físic. Recordeu que l'estrès desequilibra la columna i els músculs obstaculitzant el pas de l'energia a través del nostre cos. 5. Crear emocions positives dins nostre, com són l'amor, la passió, l'agraïment. Per aconseguir això cal ser conscients de les coses positives al nostre voltant. Assenyalar els que assenyalar els que ens sembla bonic, com una posta de sol, un arbre, les flors... Ajudar a crear energia positiva en nosaltres i en els que ens escolten. és una molt senzilla, que és donar. S'ha comprovat científicament que l'energia de les persones augmenta quan donen. Set, evitar persones negatives. Si tenim persones al nostre voltant que la seva energia no és compatible amb la nostra, però amb qui hem de conviure, és important aconseguir un respecte mutu on les actituds d'aquesta persona no ens afectin. Això es pot aconseguir pujar l'energia d'un mateix i de l'altre en paraules i actes d'amor, limitant les interaccions que drenen la nostra energia i buscar el temps per meditar i descarregar. Vuit, una molt important, és perdonar. Una de les emocions que més baixa els nivells d'energia és la ràbia, l'odi o l'amargor que es mantenen en l'organisme degut a la, a la causa que dona la falta de perdó relacionar-se amb persones que en nodreixin. assistir a tallers, teràpies, meditacions, reunions i altres activitats que produeixen creixement. Déu consentir-nos amb banys llargs i relaxants llibres, pel·lícules positives, bones converses, bones relacions. Entendre els nostres nivells d'energia és clau per prendre les mesures necessàries per tornar a a la nostra font d'energia. Aquesta serà capaç de renovar-nos i donar-nos noves forces. Recorda sempre tornar a l'essència de la vida. Aquesta és la teva energia vital. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Què maco. Bueno, avui no, no hem de recordar el proper programa, perquè no, serà quan tornem. Recordem que tornarem a la, civili a la civilització que arregats, carregat les piles. Sí, tornarem en de vacances, hem acabat la temporada primera de Despertar somnia i viure. I m'agradaria donar les gràcies a, sí. tot, a tots els oients, a la gent que ens ha apoyat en el Facebook o personalment en aquest projecte. 214, l'última vegada que vaig mirar, doncs moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, 214. També a la gent que ens escolta a la nit, que avui tindrà l'oportunitat, que avui podeu escoltar el programa de 12 a 1 també. Uh -huh. És una hora molt bona per escoltar el programa també. I també donar les gràcies a tots els convidats que han passat per aquí. En algun sí. moment, moltes gràcies. A vosaltres. I a tots els oients que d'una manera o una altra haguessin volgut participar o sí i que encara doncs, no han tingut ocasió, no els hi ha vingut de gust fer-ho, doncs... Tindran una altra oportunitat més endavant. Sí. Esperem que se, ens donin recolzament per Facebook i que truquin, uh -huh. i que sobretot, ara que tenim temps, que donguin propostes, perquè estem oberts a tractar qualsevol tema. Nosaltres amb aquesta temporada hem escollit uns quants, ens, ens, ens han sobrat inclús, però ens agradaria que ens la posin a prova, que ens, ens diguin, mira, volem tractar aquest tema i a veure com ens surt la està la proposta. Ara explicaré el conte, mm, no, i és un, un conte que va sobre un gat, un gat petit i un gat vell. T'agradaria posar-hi... <laughs> Allà amb... Les notes de gat... No sé de què sortirà. Les grupes... Un gat vell mira com un gatet intenta agafar-se la cua i li pregunta... Per què ho fas? el gatet va dir, perquè he après que el millor és la felicitat i la meva cua és la felicitat. El gat gran va fer un somriure i li va respondre, jo també sé que la meva cua és la felicitat, però m'he donat que quan la persegueixo se m'escapa i quan vaig fent el que vaig a fer, ella ve darrere meu allà on jo vagi. Miau. Aquesta, <ríe> aquest conte es diu La Felicitat i és un conte indú vale, una, una altra ocasió explicaré jo un de gats veis i gats joves també el podem penjar al Facebook si no? bueno, a veure què, per el que don les vacances <ríe> <ríe> molt bé doncs Cés, moltes gràcies per haver vingut en directe. Amb... Sí, home, a vosaltres. Ens <ríe> ha agradat molt i gràcies per la sintonia i, i les teves cançons. T'ha disposar. <ríe> I si et vols despedir en una cançó en directe, doncs... Doncs pues venguen... Molt agraïts. Doncs pues som-hi. és serà més canyera, eh? A cada faixement el sols ja és obert i pots esmorzar un bon entrepà, un refresc amb gel. A la taverna d'en Pep fan un menú complet. I també tenen croquetes, vidols de cervesa que et deixen distret. I quan arriba l'estiu Viu, I també tenen terrancet a la part de darrera que dóna el riu. També hi mirem el futbol, i de vegades cridem gol, i de vegades és en Pep Sol, que recull bassos, xapa la porta i bona i fins demà surti el son. I abons dim tots amb en Pep i l'atabalem perquè tenim set.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 Pep, que ens falta el gasolina. A mi posa'm Montrina. trina. Molt bé, molt bé. Ara ens anem a fer una birra a tots. Moltes gràcies, és una bona despedida aquesta. No sé si ens, ens truca si algú... Sí, sona o... el telèfon, estem... Per fer la despedida del programa, no, no ho sabem, doncs... Bueno, <ríe> doncs anem a fer aquesta birra. Eh? Hem que carregat tenim. les piles. Sí. Tenim per... El el sempre suficient. ens d'energia. Sí, per fer les vacances i recorre una mica món. I després per tornar, si cal. Si ens reclamen. <ríe> <ríe> gràcies, Gabriel, per acompanyar-me. <ríe> I gràcies al Pere, que ens ha tingut aquí tota gràcies. aquesta temporada. Moltes gràcies. Una versada a tots.